Але не буду же весь час мовчати, а він оцей ще підлікується і буде й далі керувати. У нас начальники на пенсію не йдуть, а зразу в могилу до кінця на посту, куди його поставила партія. Владолюбство, єдина пристрасть старих, котрих вже не цікавлять жінки і гроші. А може б ви згадали про те, як за Сталіна люди зникали? Як позакривали у Києві вузи, бо викладачів попересаджали? Слухай, а ти часом не з тих, що біля пам'ятника Шевченку у травні збираються? Я раз туди йшов, коли ви там хуліганили, і мені це нагадало День нації в Німеччині. Ага, і з тих. То ти вчився в університеті? Вчуся. «Вчився, тобто? За що ж тебе вигнали? За те, що біля пам'ятника? За все разом. Не треба піддаватись закордонні агітації. Ви спершу боялися, а тоді подумали, що, може, так і треба. А раніше ти теж так думав? Ні? Раніше я вірив у доцільність нашого мовчазного порядку. Повз мене пройшла смерть Сталіна. Для дорослих це було закінчення одного з найтяжчих випробувань. А для таких, як я, сушені лушпини, присолені. 1947 року були смачні, як цукерки. Я тільки добре пам'ятаю, як їздив у місто по хліб зимою на кузові полуторки і страшенно мерз. Наскільки мені тоді було років, не пам'ятаю. Може, дванадцять? Так воно все й минулося за положеноє. нещасливе дитинство за щасливе майбутнє. Але коли я служив третій рік в армії, в 1963-му, нам перестали давати на обід білий хліб, а чорний був важкий і глизявий. В армію прийшов не схожий на інший призов молодих хлопців. Мені казали, товариш сержант, а ви знаєте, що в Подмосков'я плакати з портретами Хрущова вряз'ю замазані? Не знаю. Хоча для мене це звучало як порушення дисципліни, але рука вже не тягнулася писати до нос, як у декого в тридцятих. А от як это, що при Жукаві, говорять, як на губу сажали, воду в камеру напускали? Не знаю, говорю, не знаю. Це тоді я вперше відчув, що чогось такого не знаю. Чогось, крім того, що написано в газетах і шкільних підручниках. Я був за них старший. Вони вже щось собі думали. А я ще вважав, що коли вже Сталін не думає про нас, то думає Хрущов. І нам знову думати не треба. З нас знято обов'язок думати. Тим часом для комуністичних вождів Проста людина вже давно перестала бути суб'єктом. Це був народ, якому не болить, хоч та його і сотнями тисяч угроблю на великих будовах. А ви ким при Сталіні були? запитав Сава. Капітаном річкового пароплава, а потім начальником пристані. То як скажете, багато тоді зла було? Правильно все тоді було. Я не пам'ятаю, аби щось вирішувалось несправедливо. Бо ви вирішували. Ви та ще перший секретар. Може, ви тоді першим були та директор заводу, ковбасні чи пекарні. Ну, взагалі, партактив. А в армії? Я таку собі зручну теорію придумав і солдатам її розказував. Бо, мовляв, капіталізм. Той й Сталіна доймали пережитки капіталізму, і він робив помилки. Ми ще тоді не знали, які грандіозні помилки вмів він робити. На наступного генсека ці капіталістичні пережитки вже менше впливатимуть. І таке інше. Так і до гипаємо, до вершин. Все він правильно робив. Так треба було. А я не розумів людей, які плакали, коли він нарешті помер і не розумів свою покійну бабусю, яка по його смерті тихо сказала, але так, щоб і батько мій чув душогуб. Солдати з того взводу, де служив Сава, закінчували будувати полкову кочегарку, яку було винесено далеко в поле аж до Яру.